Seguim a Ràdio Palaprogell i continuem parlant doncs, de, de temes relacionats amb el nostre municipi és que si sou autoritans àzidos del camp de Palaprogell, doncs des d'aquest mateix dilluns de setembre, doncs heu pogut veure doncs, que hi ha una exposició eh, al CAP i és que des de l'Associació Espanyola contra el Càncer eh, han ofert una exposició al voltant de la prevenció del càncer de, de colon. Per explicar-nos una miqueta més de detalls al voltant d'aquesta exposició, doncs, com és habitual, quan eh, parlem de temes relacionats amb salut i amb el camp de Palafrugell, ens podem en contacte amb l'Elsa Rueda avui per telèfon. Bon dia, Elsa. Hola, bon dia, Roland. Moltes gràcies per atendre'ns. Eh, després d'aquest doncs, mes d'agost, en què hem estat una miqueta, doncs, un, un temps que, que es diu, eh, doncs, avui parlem novament amb tu i parlem doncs d'aquesta exposició que està visible doncs des de principis d'aquest mes i que sí. es veurà durant tot el, aquest mes de setembre. Explica'ns què, què pot trobar la gent. Mira, aquesta exposició la tenim a la primera planta, la tindrem com només, és de l'Associació Espanyola contra el Càncer, és una exposició rotatòria que la tindrem a les diferents, diferents àrees bàsiques, eh? a la Torrella, a l'Avismal, a la Palamós... Mm -hmm. a veure, i faig un petit resum, perquè si ho expliquem tot, esperem Òbviament, només fem un petit testet perquè la gent doncs, eh, tingui sí, l'apunt. Full... Eh, T'explico una miqueta que és el color, no? mm -hmm. com et fa amb aquest càncer, eh, bueno, la seqüència d'aquest càncer, amb, amb, amb fotografia i tot, amb, amb, la que és molt interessant. Llavors ens parla del diagnòstic precos d'aquest càncer, eh? Les, les, la mostra de, de femte que si sí, aquesta mostra de femte és, és positiva en sang, doncs llavors ja hauríem a fer la cronoscòpia mm -hmm. i llavors ens explica doncs, quins són els grups de risc eh? on ens podem assabentar doncs, de, el, el grup de risc baix que seria la gent de 50 anys el risc mig que serien majors de 50 sense antecedents personals ni familiars de la cancra, hi ha molta és risc al bot, són aquests que tenen una cita genètic. Hi sí. ha que pertanyen a, a algun uh, com a ropès primera i tari per aquest cancra. Hi hi ara un caset. hem de fer per prevenir, i aquí sí doncs que hi ha ja profitat la vilantesa, doncs recordar que, que s'ha d'evitar escopatè de i la i que la l'obasitat abdominal, no?, de paxolina, eh?, mm -hmm. s'assustia a un major risc de càncer, de patir aquest càncer, que menjar més de 5 peces de carn vermella a la setmana també ens augmenta un 20% el risc de suportar aquest càncer de col·lectal, i que hem d'evitar, com sempre, doncs el consum mental, perquè fumar multiplica per 2 el risc de patir aquest càncer. Mm -hmm promoure una dieta baixa en greixos i rica en fibra verdures i fruita uh, promoure també una dieta rica en llet i productes làctics i realitza que el fet de física moderat uh, s'hàbit que diminueix el risc un 40% com sempre, sempre al final hem parlat moltes vegades sempre i res i anem a a la gent que vingui tot com tu i els que hem de venir, doncs, i es trobaran aquí amb, amb els pòsters d'aquests normes magíssims mm -hmm. que han posat la, espanyola de mm caminants. -hmm. Com dèiem a l'anís, si tot aquest mes de setembre per visitar-lo, de fet, eh, doncs, eh, si no heu d'anar-hi expressament al cap, doncs, eh, o, si no heu d'anar per algun motiu, doncs, podeu anar-hi de forma, doncs, eh, com dèiem, per, per veure ben bé aquesta, aquesta exposició que és doncs, de més recomanable i, de fet, doncs, Elsa, també hem de recomanar al nostre llit que vagi a la nostra fàgina web perquè, no sé si te'n recordes, però eh, abans de, de, final, de final de temporada de l'hora del que és que sí, eh, ja ens vas oferir una càpsula al voltant de, de, del càncer de colon i de la prevenció. Eh, no sé si ja, tenia de, ja sabies que tindíeu aquesta exposició eh, o va ser una, una pura casualitat. No, no, no, encara no coneixia la, la informació aquesta, mm, doncs, si no ho havies dit. Sí, sí. sí eh? Doncs, eh més, doncs gràcies als nostres oients els diem doncs, que, a més a més, de visitar aquesta exposició que teniu disponible al cap de Palau Suït, també doncs, trobareu la, la càpsula on l'Elsa doncs, ens donava aquests sí, consell i, doncs, eh, així ben informat i, com sempre diem, la prevenció és el mínim important. I, sí, bé. això sempre. Mm -hmm i des dels CAPs doncs, ofereixen aquesta possibilitat doncs, de fer aquestes, eh, aquesta prevenció no? També, doncs, si detecteu alguna alteració. Exactament. Doncs, Elsa, moltes gràcies. Només volíem fer una petita pintellada per animar la gent a visitar el CAP si no hi han d'anar expressament. Perfectament. Doncs ens retrobem aviat i esperien que tornarem a començar nova temporada de del feix i per tant, et tornarem a tenir amb nosaltres, eh? Doncs moltes gràcies, Elsa. Fins aquest. Que vagi bé, Robert. Bon dia. Adéu, adéu. Molt bé, Elsa. Gràcies, eh? <laughs> Vinga, Robert. Vinga, Bona reçada. Parlem. Adéu.